в заокругленій скляній будорці. Невдовзі ти вже відчуваєш, що перетнув середину дороги, бо якісь приглушені звуки починають долинати згори, поступово посилюючись. Ось вже можна розібрати брязкання відра, яке пересувають твердою кам'яною підлогою. Лепотіння води зі шмати, коли її відтискають над відром. Неквапливі кроки туди-сюди. Покахикування. Ще сімдесят, вісімдесят, дев'яносто, та знову десять, двадцять, тридцять. Невеликий перепочинок, і ти засапано виходиш на останні сходинки, які завмерли вже не на повну свою висоту, а плавно і поступово переходячи у горизонтальну площину. Ця площина, коли до неї приглядітися, набуває образів овального приміщення з невисоким куполом по перемутру якого кілька запалюжених ламп денного світла намагаються боротися з темрявою, щоправда, без особливого успіху. Під цим куполом туди-сюди, немов балерина, рухається невисока худенька жіночка, граціозно розвозячи шваброю воду по підлозі. Такий кам'яній, викладеній якоюсь плиткою. Помітивши тебе, вона спирається на швабру і говорить з виразним галицьким акцентом, а я себе подивила вниз і виджу, вже то вийдете. А я себе не дивую. Ту часом у нас люди виходять. Тільки ви знаєте, котра вже є година? Намагаєшся подивитися на годинника, але випита горілка і далекозорість, яка після сороківки набирає обертів рекордними темпами, перетворюють циферблат на бліду безформну плянку. Тож ти замість відповідати багатозначно муркаєш собі під ніс «Угу». «Ну, то, як ви знаєте, то мусите вважати. Бо то у нас такий район глухий, що я й не знаю, як ви себе порадите. у всякої босоти. А вам далеко додому? Не насихів? Жіночка зі шваброю співчутливо дивиться тобі просто в обличчя, знизу вгору. І ти помічаєш, що вона ще не стара і досить симпатична. Тож ти пускаєш повз вуха її запитання. Сміхаєшся, дякуєш і прямуєш до високих скляних дверей, які вже зауважив у протилежній стіні, трохи ліворуч. «Чекайте, пане!» Голос Єлунко відбивається об склепіння купола і накриває тебе усього згори. Робиться аж трохи моторошно. Ти обертаєшся через плече, намагаючись не похитнутися. «Я би вам щось порадила. То і справді зараз не є безпечно, і трамваї вже не ходять?» А таксі в такій порі, знаєте, скільки коштує. То то у нас рядом, я можу за вас попросити. Пан Юзю, пустить посидіти до рана. Та ні, дякую. Я вже якось... Ти підходиш до скляних дверей. Зауважую, що вони закриті на імпровізовану колодку. Ну, це звичайна ніжка від табуретки, запхнута попід паралельні ручки. Вивільнюєш ніжку, ставиш її на підлогу під дверима і виходиш назовні. Ого-го. Дощ не просто посилився, він лез з гори суцільним потоком, неначе водоспад. По курці одразу заструминіли патьоки. за комір потекло. Холодний і вологий вітер забив дихачку. Затуляючи обличчя рукавом, намагаєшся зорієнтуватися, та бачиш лише якісь невисокі деревця посаджені вздовж брукованого хідника і жовтуваті стіни неоднакових будинків, які гублять свою перспективу в суцільній стіні дощу. Будинки явно давні. Нагадують стару добру австрійську забудову десь у Чернівцях або у Львові. Справді, у такому районі колись у Львові мешкав твій армійський приятель Андрій. Саме перед тим, як виїхав до Канади. Вони табличка на стіні. Підійти ближче ближче. Ану? Вул ген коновальця. То це що? Справді львів? Ти зацьковано кидаєшся вулицею туди й сюди, вступаючи в калюже вже обома ногами не звертаючи на це уваги. Під ногами потоки води вливаються до каналізаційних решиток, і ті решитки старі, львівські, звилитиме на них написами латинкою. На стіні одного з будинків зауважуєш телефона в невеликій дерев'яній чи то будці, чи то скринці зі скляними віконечками. Такий Львів!